A Walk Together Rock Together című műsort hallgattátok itt a civil rádión a 98-as mhz Várunk titeket a jövő héten is! Kedves szívirádió hallgatók, ez itt a Walk Together, Rock Together az FM98-on. Előző héten az Európa kiadó frontemberével Mennyhárt Jenővel beszélgettünk, de annyira sok mindenről, hogy az nem fért bele egyatásba. Ezért a beszélgetés második részét most fogjuk leadni. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Az URH végéről és az Európa kiadó megalakulásáról szeretnélek kérdezni, hogy az hogyan zajlott. Az URH az egy rövid életű dolog volt, viszont nagyon intenzív, és a harmadik koncertünkön már, az a Bercsényi Klubban volt ott, ezer embert engedtek be, ami hát az egy nagyon-nagyon nagy teltház volt, és a harmadik koncertünkön egy a 7-800 ember már nem fért be, aki oda eljött. Tehát ez csak azért érdekes, mert hirtelen ez szájról-szájra terjedve valahogy bizonyos emberek között ez hirtelen elkezdett valami figyelmet kelteni, ami szerintem ezért is volt, hogy a rendőrség nem reagált gyorsan, mire meg reagálni tudott volna már, túl sokan tudtak róla. Meg ez egy különs időszak is volt, amikor szerintem nem nagyon tudták, hogy mivel mit kezdjenek, mert ez már az az, az időszak volt, amikor már el volt adósodva Magyarország nyugat felé. Tehát egy másfajta politika volt inkább egy marginalizálós, nem annyira konfrontatív, hanem ezeket a nemcsak a zenekarokat, de a filmkultúrát is, meg a és az ilyen progresszív kezdeményezést, ami mondjuk nem fér be az akkor rendszer kultúrpolitikába, azt inkább marginalizálni próbálták. Ami aztán volt velünk is. Az URL aztán még kapott egy nagy lökést, azzal, hogy Chris Bone, a New Musical Express újságírója, azzal a feladattal vagy elképzeléssel jött el a kelet-európai országba, hogy megnézi, hogy ott milyen rock zene van, és erről, meg milyen rock kultúra, és erről ír egy cikk sorozatot, hogy minden országra egy, -egy cikket. És Magyarországra is jött, és hát őt, nem, ezek a hivatalos zenekarok, tehát amik ilyen tulajdonképpen a nyugati irányzatoknak a magyar megfelelői voltak, hanem inkább ez a friss élő kultúra érdekelte, úgyhogy ezekben a zenekarokban nézett be, illetve hát, voltam, hogy belenézett, voltam, belehallgatott pár napot volt végülis csak itt, és látta az én egyik előadásomat, ami nem URH volt, hanem egy házi bulin, a Balaton együttes vendégekén. Voltunk, meghallgat az URH kazettákat, és akkor azt írta az URH-ról, hogy Kelet-Európa legjobb zenekarának gondolja. És az én előadásomra, amit látott arról, arról meg azt írt, hogy ez élet egyik legdöbbenetesebb élménye van. És ez akkor Európában az egyes számú ilyen hát rock szaklapon. Ez még adott egy lökést, meg tulajdonképpen még egy kicsit ilyen nemzetközi helyzetbe is hozta az URH-t, nem olyan szinten, mert ugye nem mutazhatunk külföldre, de hát valami figyelmet már ott is kapott, tehát ez így bizony szempontból még egy picit nekünk jobb helyzetet, kicsit legalábbis akkor egy picit biztonságban éreztük magunkat jobban, hogy most már valahogy belekerültünk valamiféle figyelembe, ami ugye mindig jó, mert az valamennyire véd. Az urh hez történt, marha intenzíven történtek a dolgok, de a következő év tavaszán, ugye ez 81 tavasszal, Müller Péter mondta, hogy álljunk le, neki egy kicsit más elképzelései vannak és hogy most eleget koncertesztünk, vonuljunk vissza, és kicsit ilyen színháziasabb irányokba gondolkozik, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk ott együtt csinálni. És akkor tulajdonképpen ez történt, Csak akkor már volt kontrollcsoport, amiben benne volt Bárdos Del Kágnás, aki a Müller Péter akkori barátnője volt, vagy talán akkor még a felesége is. Ebben a leállási időszakban kiderült, hogy a Péter az ő inkább a kontrollcsoportban folytatna, Úgyhogy mi ott maradtunk hárman, Salomon Andrásra, aki a dobosunk lett. Ő is úgy dobos, hogy ő is egy operatőr volt, ki most még később filmrendező lett. De hát ő is a rock világából érkezett. Kis lacival a basszusgitárossal, meg én, és akkor mi hárman megalapítottuk. Hát mi úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk folytatni. Megalapítottuk az Európa kiadót. Ennek akkor én kerültem a úgymond front helyzetébe, tehát onnantól nekem kellett szövegeket írni volt, két-három számom az URH-ban is, amit én írtam. Én is énekeltem. De hát ezért azokat Müller Péter segítséggel írtam, itt viszont egyedül kellett neki vágnom. Hát illetve nem mindegyiket volt, amit igen volt, amit nem, de mindegy, ez három szám volt, vagy négy. És aztán utána az Európa kiadószövegeket már jó részt te írtad? Hát, amit nem a kislac írt, azt én írtam, igen. Szóval, hogy egy kicsit így meg kellett találnom, hogy, hogy én mit, eh, hogyan Honnan jött az Európa kiadó, mint zenekar névötlet? Mert ugye ez is egy szójáték, több értelme is van. Igen, hát ez az újabb még az URH-ból jött, mert az URH-ról készültek ilyen zenekari fotók. Iszonyú béna volt, mert Müller Péter, ő ugye nagyon magas. Hát én még csak-csak, csak, hát hozzá képest én is elég alacsony, szemítok, de Salamon Öres, meg Kislaci, meg kimondta alacsony. Tehát marhára béná néztek, hogy Müller Péter, egy kitornyosult minden. Ez így volt, nem foglalkoztunk, de úgy nem lehetett nem észrevenni. És akkor ő kitalálta, hogy csinálják egy olyan fényképet, hogy menjünk el, van ugye az Európa könyvkiadó, és akkor kitakarja azt, hogy könyv, hát olyan szögbe állítjuk be, hogy majd ő pont kitakarja, hogy könyv, és akkor az lesz kérve, hogy Európa kiadóa két oldalra, és úgy volt, hogy majd meg is csináljuk, és azt gondoltam, hogy fú, ez jó is ötletnek, sose csináltuk meg, és amikor a zenekart el kellett nevezni, akkor nekem ez az Európa kiadó, ez bejött mint ötlet és mint zenekarnév, mert uh, egyrészt nagyon érzékeltetni akartam, hogy nekem akkor az nagyon fontos volt, hogy én nem a rock and roll-ból, hogy valószínűleg azért, mert a rock az egy nagyon rossz történet volt, akkor tehát ez a kicsit ilyen semmit mondom. Szóval a kultúra, engem is jobban érdeket, meg azt hogy ott történtek, tehát a filmekben a Kultúrában, hogy ott történnek az izgalmas dolgok. Tehát mindenképpen ezt valahogy jelezni akartam, le akartam választani a rock történetről. A másik meg egy kicsit szerettem volna egy tágabb térbe helyezni. Ez így a világról szól, a világ szellemi, Tevékenységének a része, és stb. Hát plusz az, az, az akkori státuszkóban az egy erőteljes kijelentés is volt, hogy Európa kiadó. Tehát több oldalról nekem ez nem tetszett. Kislaci az azt mondta, hogy ez szörnyű, hogy nehogy Európa kiadónak hívjuk a zenekart. Ezért. De valahogy már tudom, hogy pedig akkor még nem voltak ilyen kristálytisztán lejátszva az erőviszonyok a zenekaron belül, de valahogy nem emlékszem a részletekre végül is az lett a zenekar neve, hogy Európa kiadó. Ahogy most mondtad, hogy a művészetek, a filmművészet például nagyon érdekelt téged. Rengeteg Európa számot ismerek, biztos van, amit nem, de azok nagyon leíróak. Képekbe beszélnek. Tehát, amit mondtál, hogy a rokkal kapcsolatban valamilyen szinten volt egy kis a verziód, ezeket ültetted át a számokba szövegileg? Nem ültettem át semmit, hanem úgy jutottak az eszembe. Nyilván azért, mert a gondolkodásomból, abból az esztétikai alapból, ami akkor bennem volt, így jöttek elő meg ezek. Nem tudtam törekedni soha a dolgokra, mert én azt vagy sose tudtam, és nem is nagyon tartottam azt érdekesnek, hogy valamit így kitalál az ember, és akkor azt kivitelezi, hanem azt gondoltam, hogy ez ilyen kétirányú, hogy egyrészt csinálja, másrészt történik vele, és egyik irányba se nyomhatja el, ezt kell kibalanszírozni, mert ha elkezdi túl csinálni, akkor nem fog vele történni. Ha nem csinálja eléggé, akkor meg csak úgy történnek a dolgok, tehát Valahogy én azt gondolom, hogy én azt csinálom, amit csinálok, intenzíven, de meghagyom a történésnek a helyét, megengedem, hogy a dolog történjen. Tehát nem akarok mindenáron számokat írni, csak azért, mert mondjuk kell két új szám, vagy mindenáron koncerteket adni, hanem hagyom, hogy történjen, és így az időzítések és az idők azok nem csak tőlem fognak függeni. És így is volt az Európa Kírdában, tehát ezért voltak például hosszabb szünetek, meg ilyen periódikus. Játszott mindig a zenekar, meg volt, hogy sokáig nem voltak új számok, mert nem történtek, nem az történt. Van egy pár szám, aminek a szövegvilágára eredetileg úgy volt, hogy rákérdeznék. Ezek szerint teljesen felesleges lenne. Biztos voltak vezérlőelvek, akár esztétikai, akár politikai, amik befolyásoltak ezeknek a számoknak a megírásába, itt a szövegre gondolok. De hogy akkor ez nem volt egy annyira koncepciózus dolog? Úgy nem volt koncepciózus, hogy úgy nem volt kitalálva, hogy na most én írok egy ilyen vagy olyan számot, ami erről vagy arról fog szólni, és... Tehát ilyen sose volt. Voltak ötleteim, és azokkal próbálkoztam, és akkor volt, hogy ezek teljesen más irányokba mentek, mint amikor először kitaláltam, és volt, hogy összejöttek más ötletekkel, és úgy alakultak. Tehát inkább ez egy ilyen folyamatos tevékenykedés az ember az ötleteivel, és akkor ezek néha összeállnak számokká. De végül mindig olyan számokká, amire az ember nem is számított. Én sosem voltam jó abban, hogy így analizáljam ezeket a számokat. Egyrészt egy számot nem feltétlenül attól ért az ember, hogy megmondja, hogy ez ebbe ilyen, meg van üzenetek, meg referenciák vannak. Tehát egy számot úgy is lehet nagyon jól érteni, hogyha az ember nem fogalmaz meg vele kapcsolatban dolgokat, csak valahogy érti. Másfelől pedig egy szám szerintem marha komplex, és azt érezném, hogy ha elkezdenék róla mondogatni dolgokat, akkor inkább elvennék belőle, mint hozzáadnék. Plusz én nem is vagyok nagyon jó abban, hogy főleg nem a saját dolgaimat analizáljam. Egy számnak elvileg önmagáért kell beszélnie, és sokféle rétege van, úgyhogy sokféleképpen is közelíthető meg egy szám, szerintem. When she was just five years old There was nothing happening at all Every time she puts on a the radio There was nothing going down at all Not at all Then one fine morning She puts on a New York station You know she don't believe really and it was Lenne egy-két ötletem akár az új albumról is, vagy a pop zenéről, ami nekem az egyik favorit. Érteni vélem, amit mondasz, ezért aztán nem is szeretnék ezek után belemenni, mert bőven kielégítő az, amit erről mondtál. Beszélgessünk egy kicsit a zenei hatásokról, alapokról. Azt elárulom, hogy adás előtt egy kicsit beszéltünk erről a CBGB vonalról, Igen. és megfogalmaztott, hogy például a Talking Heads az a zenekar, és ezt az Iliás is megfogalmazta, aki most sajnos nincsen közöttünk, akiknek a zeneisége valamiféle párhuzamba állítható a tiétekkel meg te is mondtad, hogy ez egy fontos... Picit visszamennék a beszélgetéshez, mert ez így nem egészen pontos. Tehát a, én a Talking Headszet könyben azt hiszem, hogy 82-be ismertem meg, amikor ők ide jöttek Budapestre koncertezni. Tehát előtte nekem ők nem is voltak nagyon képben. De amiről mi beszélgettünk, az inkább az volt, hogy akkor erre nagyon kevés információ volt erről a punk dologról, és az is nagyon kis körben volt elérhető ebben a fiatal budapesti progresszív értelmiségi körben. Tehát Magyarország nem találkozott a pankkal egészen addig, amíg ezek a zenekarok, amikről szó volt így az URH is, nem kezdtek el játszani. És bennünk is össze volt zavaz, tehát én akkor nem láttam, hogy brit meg amerikai nekem ez az egész egy nagy nyugat volt. Nem is értettem, én azt hittem, hogy a nyugat az egy világ, a kelet meg egy másik. Ja, meg egészen értettem, amelyet, hogy ezek a városnevek sem mondtak olyan sokat, hogy New York, meg London, meg Párizs, ezek ilyen, mind ilyen nyugati városok voltak. Tehát, Aki akkor Magyarországon érthet, ma az internet korszakban egy 20 éves ember jobban különbségeket tud tenni, képben van, de mi akkor egy ilyen teljes bezártságban éltünk nyelveket. Én akkor nem beszéltem, elég kevesen beszéltek, és azok is, akik beszéltek újságcikkekhez, amit nyugatra be kellett hozni, ilyenekhez lehetett hozzájutni, de tulajdonképpen egy szellemileg teljesen bezárt világban éltünk. Most ez csak azért érdekes, mert... Ez volt az egyik, ugye arról beszélgettünk, hogy a CBGB-ben voltak ilyen zenekarok, akik mindenfélek voltak cbgb s azok, akik esetleg nem tudnák, ez New Yorkban van, és egy olyan klub volt a 70-es évek legvégén és a 80 es évek elején, ahol tulajdonképpen ez az ottani punk vagy punkhoz kötődő együtteseknek ez egyfajta otthon volt. Betty Smith, Talking Heads, illetve még korábbi formákban ők először artistics voltak. Lou Reed is játszott ott, a Ramons is különben, tehát az egy kicsit más világ, Iggy Pop is felépett ott, tehát ez az amerikai, illetve New Yorki punk világnak volt a kezdet, és ez egy kicsit inkább művészetek felől érkezett az a CBGB's világ. Patty Smith is egy költő volt, David Byrne a Talking Heads frontembere. hát leve sokat elárul, hogy első zenekar a neve, Artistics volt, tehát ő is a jövőképső művészet világából, olyan Lurid is, tulajdonképpen ő egy költő. Ként került a, ebbe a zenébe noha korábban. És én láttam később ezt is mondtam neked, hogy Malcolm McLaren-nel, aki ugye a Sex Pistols együttes menedzsere volt, és aki össze is hozta a Sex pistols ami azok kedvére, akik nem tudnák, egy londoni zenekarról volt. Tehát ő elment New Yorkba, elment a CBGB-sbe, és ő is ott találkozott először Malcolm mclaren ez a jelenséggel, és az ő fejébe bekattant, ő azt hiszem üzletet vezetett. Tehát ez nem a mainstream divat, hanem egy ilyen szai boltja volt a fiatalok számára, és akkor megérintette ez, amit a CBGB-sben látott, és úgy gondolta, hogy összehozza, visszamegy Londonba, és összehozza egy zenekart. És tulajdonképpen ő hozta össze a Sex Pistols különböző emberekből, akik bejártak az üzletébe. Az viszont egy más hozzále, az egy utcaibb, az utcai srác megközelítése volt, egy nyersebb, egyáltalán kifinomult, tehát még egy ilyen túlzott akcentussal énekelt, kimondottan ilyen proli punk. Így van ez a kokni. Hát igen, de még azon belül is igen, rányomva, igen. hogy még csak ez a szemét zene. a, szemét. Közben azért megvolt a maga a ennek is. Tehát azt akarom mondani, hogy nekem ez a két dolog ez egyáltalán nem különült így el, és nyilván most egy kicsit sarkosan különítem én is el. De mondjuk Magyarországon attól csak mi találkoztunk ezzel a pankkal, a mi alatt még mindig ezt az progresszív értelmisegi kört mondanám, még miután semmi másféle információ nem volt erről, tehát itt tulajdonképpen egy picit meg is határoztuk eléggé azáltal, hogy az emberek már azzal szembesültek, amit mi csináltunk, hogy ez hogy fog alakulni ez a punk. Magyarországon nem akaratlanul meghatároztok, mert tulajdonképpen a következők, azok egy picit tőlünk látták, hogy ez milyen. Nem is sok utcai, úgymond, ha egyáltalán tényleg nem, mai fejje, meg már pláne nem szívesen különítem így el, de azért elég két különböző megközelítésre van szó, amit így lehet hallani, látni, érezni. Noha ezeket összefűzi egyfajta világlátás, szenvedélyesség meg még esztétikai dolgok is összefizik őket, de mi ebből akkor semmit nem látunk, ma utólag állt ez nekem is össze, hogy tulajdonképpen, hogy volt ez a világban akkor. És az utcai pangzanakorok azok később jöttek, és eleinte kevesebben voltak, mint ezek a artistikusabb megközelítésűek. 82-ben idejött a Talking Heads és ugye David Byrne-nek a habitusa, tehát egy ilyen sovány fiú gitárral a nyakába, az már eleve egy picit olyan volt, mint amilyen, akkor én voltam szinte. Nekem nagyon tetszett, amit csinált, és hát akkor nyilván nagy hatással volt rám, tehát volt egy-két év a zenekarban, amikor ez nyilván érezhető is volt. Viszont normális, és lehet érezni más hatásokat is, tehát ha valaki most megnézi, akkor lehet David Bowie, meg lurie hatását is, vagy Igipa hatását is érezni ezeken a dolgokon. Ahogy ha valaki megnézi David Bowie-t, akkor lehet a T-Rex hatást érezni rajta erősen. Ez így normális, és néha valami, különösen amikor az ember fiatalabb és megkeresve a hangját, akkor megesik, hogy egy kicsit úgy érinti meg, hogy ez kihalható jobban abból, amit csinál. Úgyhogy mondom, az Európa kérdek volt egy-két egy év, amikor Talking Heads érezhető volt rajta, ami azért volt érdekes, mert Talking Heads ugyan nagyon tetszett, de az volt a kedvenc zenekarom. És nem is azt gondoltam, hogy fú, ez az a legjobb, hanem valahogy habitus az annyira közel állt a bőrnek hozzám. Én is ott álltam az a gitárral, én is ez a sovány fiú voltam, aki úgy érezte, hogy baromira nem csatózikon, mint akit véletlenül ejtettek le oda, és én is zakót. bizonyos szempontból hasonlóan is próbáltunk megold egy-két dalmat. anélkül, hogy én tudtam. Tehát, hogy egy kicsit inkább ez a habitus állt hozzám közel, és szerettem a ritmikus zenét, úgyhogy aztán na, azt is egy kicsit, mert akkor már ezt elkezdtük tudni egy picit játszani, eljutottunk oda a tudásban, tehát így jött ez a Talking Heads dolog. Mindig bírtam ebben, de nekem soha nem volt egy ilyen idó. Szerinted a lényege a panknak? Itt már többféle pankról is beszélgettünk, ezért nehéz ez a kérdés. Nem csak egy pank létezik, nyilvánvalóan. Ami számodra ezt jelenti lényege, mondani valója? Én ezt egy ilyen nagyobb kontextusba tenném, hogy ez egy nagyon nagy és azért nagy kérdés, mert ha erre tényleg válaszolni próbálok akkor elég messze kell menni. Elmondok egy történet, aminek ehhez semmi közé, és vissza fogok jönni ehhez. Beszéltünk arról jazz a jazz világa volt az, ami elment egy ilyen hangszer tudást igénylő a legjobb, egyfajta összetettség egyfajta kifinomultság még tovább gondolás irányába. És én a 80-es évek közepére mazgottam a jazz, hogy á, ez kicsit ilyen elitista dolog, ami ráadásul nem is annyira finom, mint amilyennek mutatja magát. Tehát azért azt hogy nagyon sokszor, ha kell meghallgatni, ugyanazt a szakszofon szólót egy kicsit más csomagolásba, vagy ugyanazokat a dolgokat. Tehát így azt hogy eh ugyan. Ami az is érdekes, mert annak idején viszont ezekben a vibrafon szólókba, meg klarinét szólókban marhára bele tudtam élni magam. És szóltak hozzám. Tehát ez érdekes, hogy baromira függ, hogy az embernek mi van az agyában, hogy egy dolog hogy működik. De nem ide akartam kikadni oda, hogy amikor elkezdtem azt gondolni, és nem is érdekelt hogy ez sőt, kimondtam, nem érdekelt. Amikor már Amerikában éltem, 96-ban lehetett ezt, ugye nagy autós túrát tettem délre, és eljutottam New Orleansba. És New Orleansban van egy ilyen két-három utca a French Quarterben, ahol rengeteg klub van, ugye onnan van a jazz, és valami jó jazz-zenekarok játszanak, tényleg jók, híres stárok is oda szerződnek, akik hát megy öregebb egy öregebb sztárok. Akkor de és hát ezek jók voltak, engem érdekelt speciál a jazz, de megtudtam, tudtam nézni, mert sok jó zenész, jól játszott. Aztán volt egy nyúl nincs ismerősünk, aki mondta, hogy kérdezte, hogy mit csináltunk itt az a pár napot, amíg ott voltunk, mondtuk neki, hogy elmondta, hogy az nem jazz, az, az felejtsen, ő majd elvisz minket egy jazz klubba. Ez olyan, hogy hát igen, oké, okay, jó, vigyél. Ez volt bennem, hogy akkor majd elvisz, amiről azt gondolja, hogy az a jazz nem ez. egy ilyen lepattan negyedbe, sötét éjszaka, itt egy ilyen kis bárba. És bemegyünk, nem volt semmi. Nem volt hangfal, nem volt színpad. Ilyen bár volt. És ugye mindjárt kezdődik. Nem volt hangszer. Hát, az meglepne. Az nem így szokott lenni, hogy egyszer csak elkezdődik így egy jazz -kont. csak megjött négy-öt fiatal csávon, vagy annál tehát hat-hét, ilyen hangszerekkel. Elkezdte kipakolni a sarokba, ez egy ilyen marching band volt. Tehát ők a tradicionális formájában játszották a jazz. Kipakoltak, odaálltak a sarokba, de ez még tényleg a legtradicionálisabb formája, amikor két dob van. Tehát két dobos van. Egyik egy ilyen rettenetes méretű dob, az a perga, a másik, a meg egy még rettenetesebb méretű, az a lábdob. A fúvósok, négy fúvós. Olyan zene volt. Én táncoltam. Nem szoktam Tánconi, ez annyira magával ragadó, és az élet, erő, öröm, lét, mi, mi szóval, amikor valami valahol nagyon megragadja az embert. Úgyhogy én mondom, előítéletekkel mentem oda, amik inkább negatívak voltak. Hát szóval az ott tett Amerika, hogy azért az előítéleteimel jobban vigyázok, mert nem csak ez az egy ilyen történetem volt. De akkor megértettem, hogy milyen volt ez a jazz valamikor. A bodyball az abba halt bele az első úgymond ismert jazz trombitás, hogy úgy fújta, vagy elpattanta a nyaki verőre. És ezen a koncerten ők már stilizálva csinálták nyilván ezt, de nagyon jó. Meg lehetett ezt érteni, hogy milyen volt, és meg lehetett érteni, hogy tényleg valaki annyira fújja, hogy belehal. Ez azért érdekes, és oda akarok kikeveredni. Sokkal egyszerűbb forma volt, tehát nem volt még ennyire cizellálva vagy bonyolítva. És ugyanezt történik a rock kultúrában is. Van ugye, hát ez végülis nem tud nagyon másra, mint egy dalforma. Egy ilyen egyszerű dalforma, mondjuk inkább az angol száz népzenéből jön. Ami fogzeneként fejlődött tulajdonképpen tovább, hát ez annak a formájára, tehát a magyarországon is népdalok, tehát ami az angol száz nép népdalok, hogy az emberek egy egyszerű dalban elmondanak dolgokat az életükről. Szerintem ennek ez a lényege, és nem tud más a lényege lenni. Mert ebbe a nincs több. Tehát ennek az egyszerű formái a legerősebb formák. Vagy hát legerősebb ilyet nehéz mondani, de amik az eszenciájához visszavisznek, azok mindig ennek az egyszerű formái. Ugye, hogy az ember dolgozik egy ilyen anyaggal, akkor és sok sokáig csinál, akkor, akkor mindig fog találkozni újabb és újabb zenei problémák a megoldás, a bonyolításokkal, és el tud menni ilyen sokkal bonyolultabb irányba. Ez megtörténik újra és újra az egyes műfajokkal. Talán a jazz rock volt az, ami egy kicsit, és ugye azért is voltál a 70-es, 80-as évek elején a jazz megint olyan. A jazz rock vissza egy ilyen bizony szempontból az akkori jazznek egy egyszerűbb formájához esszenciálisabb formájához és időszerűbb formájához, és tulajdonképpen ilyen volt a punk. Tehát ez volt nekem a punk, akkor visszavitte oda ezt a fajta zenét, ahol az el is kezdődött. Te megtisztította tulajdonképpen Roxvált, és újra eszenciálisá tette. És egy új viszonyítási alap volt, mert utána már nem lehetett a 80-as évek második felétől úgy zenélni, hogy ehhez valahogy nem használt a referenciapontnak bárki. Tehát én nem annyira a punknak az esztétikai, meg tartalmi vonatkozását emelném ki, mert azt, mint látjuk, sokféle volt, hanem ezt a dolgot. És amiért például ez az új lemez, hogyha beszéltünk, azt pedig én sokkal inkább az urban folk világához érzem köze az új Európa kiadó lemez. Nekem most megint úgy tisztult, meg én mostában elég sok ilyen fok, ihletésű zenét hallgattam, főleg mai, meg ennek az urbán változatain. Ez egy erős mozgalom lett most a világban, mert picit ez viszi megint oda ezt a dolgot, vagy ez is, nem tudom, hogy ez egy olyan erejű lesz, mint amilyen a punk volt. Szerintem nem, meg ma már sokfélébbek stílusok fognak paralell élni, tehát ez egy postmodern világ, de ez számomra egy ilyen bizonyos szempontból újra megint ehhez az eszenciális formákhoz való visszatérés, hogy ebbe ezeket a dolgokat hallgattam, és ebbe gondolkodtam az utóbbi időben. Tehát a pankot is egy ilyen pillanatnak látom ennek a roktörténetnek, amikor ez visszatért a, az ősi elejéhez a dolog. Az a fajta őserő, amit nem is lehet annyira leírni feltétlenül, nem is érdemes, hanem átélni inkább. Meg az az érzés, amikor tudjuk, hogy a művész, aki a színpadon van, ő belead mindent. Tehát mindent. Mindent. Louis Armstrongot megkérdezték, hogy de mi az a jazz? És akkor Louis Armstrong azért azt mondta, hogy akinek el kell mondanom, annak mindegy, mert úgy se számít. Vannak kérdések, amiket nem érdemes föltenni, mert... Tényleg akinek ezt meg kell válaszolni, annak meg gyakorlatilag valahogy még sincs meg a dolog, tehát hiába beszélgetünk róla. Nem kell mindent megfogalmazni, sőt veszélyes mindent megfogalmazni, mert megfogalmazások egy csomó legalább annyit elvesznek a dolgokból, mint amennyit hozzáadnak. Szeretsz mostani hazai vagy külföldi zenekarokat? És ha igen, akkor melyek azok? Ezek tényleg nem személyesek. Ezek azért nem szeretek válaszolni, mert akkor ez úgy néz ki, mintha megpróbálnám őket valamilyen módon kiemelni, kitüntetni, vagy másokkal szemben helyezni. És sokféle mindent hallgatok. Nem sokat hallgatok, de sokféle mindent. Engem most elkezdett érdekelni a szöveg jobban, mint régen. Régen is nagyon érdekelt a szöveg, de most olyan sokkal bonyolultabb struktúrák, szövegstruktúrákban gondolkodtam, meg kicsit narratívabbakban is valószínűleg azért, mert sok fog zenét hallgattam, nekem is kicsit ilyen narratívabb van jutottak eszembe a dolgok. Főleg a magyar nyelvben ez elég kevéssé van kitalálva, nagyon, bonyolult szövegstruktúrákkal dolgoztam ezeken az új lemezeken, a, a sok szöveggel és bonyolult struktúrákkal. Ez például nekem nagyon meghatározza a személyes érdeklődésemet, hogy én most ezzel bírkozok ezzel a kérdéssel. Emiatt most sok ilyen fajta zenét hallgatok, amik ilyen bonyolult de ilyen valamilyen vagy tradicionálisabb fogzene, vagy modernebb fogzene. De hát közben meg egy csomó mást is hallgatok, tehát nagyon bírom ezt, ugyanek hozzám közel el, ez a New Yorki underground, ez egy ilyen szó, aminek illetik, de szerintem ez sose volt egy pontos kifejezés. És hát ezeket valamennyire követem, tehát mit tudom, én nagyon szívesen meghallgatom, sőt nem is mondok neveket. Teljesen egyéni az, hogy mit hallgatok, tehát mindegy, azt gondolom. Sajnos már csak egy témára van időnk de ez talán az egyik legérdekesebb. Ez egy kérdés tőlem, aki alig élt a múlt rendszerben. Viszont van egy általam nagyon tisztelt ember, aki abszolút ebből a 80-as évek underground punk mozgalomból jött ki. Beszélgettünk, nekünk volt koncertünk, meghívtam, nagyon örültem, hogy eljött, elmondta a véleményét róla, és szóba jött a 80-as évek az előző rendszer, és ő azt mondta, hogy ami nagyon jellemzi a ti az az, hogy nyilván érthető okokból, a kádár rendszerből kifolyólag, sok mindenre mondhatok nemet. De mi volt az az első lényeges dolog, amire igent mondtál? Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én ugye 94 ben mentem Amerikába, Barami nem voltam képbe a hát nyelvileg se, semmiben nem voltam képbe, tehát maguk, hogy hogy működnek fizikailag a dolgok, meg az ilyen szociális kérdések, vagy szocializálódás, társasági élet. Felhívták a figyelmemet ilyen beszélgetéseknél, hogy Érdekes, hogy én mindig nem negatívan reagálok, hogy az azért nem lesz jó, mert az azért nem fog működni, mert az ezért nem jó ötlet, mert. És nekem ez nem, nem tűnt fel, mert ez az által tisztelt ember, amit mondja, tehát ez ennyire igaz. Ez különben kell, hogy mondjam, hogy tovább élt, mert ez most, hogy sokat értem Amerikában, én a fiatal magyar generációban is nagyon erősen érzem, hogy egyből jönnek a nem reakciók, negatív reakciók hogy ez azért nem merézé, vagy az, stb. De ez, ez baromira van, hogy mi így nőttünk föl, én ezt elég öregen szembesültem, és tulajdonképpen úgy nem tudom, hogy mi az, amire igent mondtam de először, mert ez így nehéz megmondani, de nyilván erre én is rejtem, hogy nem elég nemet mondani dolgokra, hanem vannak dolgok, amikre igent kell mondani. És akkor is igent kell mondani rájuk, ha ezek nem tökéletesek, vagy nem teljesen fedik le az ember elképzelését egy-egy dologról. De kell szokni arról a fajta gondolkodásról is, hogy az ember legnagyobb tettei azok lesznek, hogy mint ahogy a kádár rendszerben ez volt ugye az egyik nagy, tett, hogy én nem léptem be a pártba, meg én nem léptem be a kizbe, meg én nem lettem kommentzenész, meg én nem lettem ez, vagy nem lettem az. Ezt mondjuk Amerikában éltem meg, mert ott nem az az helyzet, hogy mi nem vagy, hanem hogy mi vagy. Vagy nem az, hogy mit hogyan ne csinálj, hanem hogy mit hogyan csinálj. Úgyhogy Nyilván ez a fajta gondolkodás, ami átalakult bennem, is hozzájárulhatott nyilván, hogy eztem végül a Greenpeace-nek dolgoztam, a több környezetvédő szervezetnek, de a leghosszabban a Greenpeace-nek. fajta tevékenység, civil tevékenységet igyekeztem folytatni, ami így a világ jobbításának szándékával folyik. Olyan emberekkel, akikkel nem minden kérdésben értek egyet, vagy nem mindig úgy csinálnám a dolgokat, de ez mindegy. Ha az ember egy civil tevékenységet folytat, akkor ez te természetes. De felelősségteljesen el tudtam vállalni azt, hogy igen, ez ahogy, amit mondjuk ez a szervezet. Tehát nem csak olyan voltam kapcsolatban, csak miután erről írtam is egy könyvet, ez jobban is ment. egy kicsit, hogyha már nagyon akarok fordítani ezen a dolgon. Az az, hogy kicsit most például ez az új lemezzel a, erre a rock zenére is igent mondtam. Ugye én régebben mindig úgy zenéltem, hogy én nem, én periódikusan, én, én nem is vagyok igazán rock zenész, és ez igaz is volt. A rock képest én tényleg nagyon nem voltam rock se kulturálisan, se lelkileg, se ambícióimat tekintve de az az igazság, hogy elkezdett érdekelni öregkoromra az a, most azért mondom, hogy a rock, hogy az a, az a fölvállalt dalforma. Ami nem feltétlenül csak a rockban van mondom például, az ebben szerintem beletartozó, vagy mellette szatelitként futó, vagy keringő fogzenében is. Tehát most elkezdett érdekelni az, hogy tényleg dal, igazi dal. Egy történet, egy dal, egy érzés, egy kevésbé elemelt, egy kevésbé elvonatkoztatott, hanem egy ilyen dalabdal dal abban az értelemben, ahogy nép szene. Most egy angol szőütött eszembe, a vernacular. Egy ilyen hétköznapi dal, ami többekhez is talán hétköznapi módon eljuthat. Úgyhogy talán lehet, hogy ez is egyfajta ilyen igen mondás valamire, amit mindig egy kicsit legalább annyira menekültem korábban, mint amennyire vonzó. Nagyon köszönöm szépen! <síns> És hogy itt lehettem! Kedves szivirádió hallgatók! A Walk Together, Rock Together műsorát hallhattátok itt az FM98-on. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, és jó hetet is nektek! Ne felejtsétek el, hogy jövő héten is lesz Walk Together, Rack Together, amikor is Grand Pierre Rattirával, a VHK Front emberével készült interjú második részét fogjuk leadni. Sziasztok, jó éjszakát! Korbácsolj fel, kényeztessel, jöjjön a minek. Jönnie kell, ami most van, elmúlt rég. Rombold le lányom, az emlékét. Alattunk morailik a város, kicsi és jelentéktelen. Nem tudom, hogy mire várok. De ha meglátom, felismerem, romolj meg. Most romolj meg. Szemiden, szépen és halkan, romolj meg. Ostromolj meg, nagyon durván és nagyon lassan. Together, Rock Together című műsort hallgattátok itt a civil rádión a 98-as mega hercegen. Várunk titeket a jövő héten is!